Du lytter til Harry Podcast på Aarhus Radio. Mit navn er Nana Bill Cornelsen, og med mig har jeg... Emelie dallov Ja, hej Nana. <laughs> hej Emelie, på sådan en dejlig tirsdag. Ja, og hvor er det godt i dag, må jeg lige pointere det, efter så mange dage med slødder og regn det er totalt gustent Blæssende. vintervejr, ja. Så, øh. ja, det må man nok se. Skønt hver i dag. Ikke, også. at vi kan se det lige nu, for vi sidder nede i kælderen. Men og ikke, at der er nogen af jer, der kan bruge det til noget. Nej, det var os. random information <coughs> lige ja. der, ikke? Ja. vi har forresten en, øh, en gæst med os i studiet da. Det har vi. Vil du ikke fortælle, om det er? Det er min lille søster Ida, som han øh, har fået lov at komme med i dag, fordi hun var interesseret i at se, hvordan det er behind the scenes, hvis man kan kalde det det, øh, hvordan vi optager. Superspændende. Ja, og Ida er jo simpelthen en lidt speciel person for os begge to, fordi Ida er den, der klipper alle episoderne. <laughs> og Ida, hun visker, tak skal du have. <laughs> ja, så øh, vi tænkte, det kunne være hyggeligt, at hun ikke kunne komme ned og se i dag, hvordan det rent faktisk fungerer. Ja, det er en meget eksklusiv oplevelse. Det, øh, det koster mange moneters. nej, <laughs> Det er hyggeligt. Vi sidder med kaffe og te og vand og hygger. Ja, det er sådan, det skal gøres. Men øh, lad os tale lidt om dagens kapitel. Ja, det skriften er... på væggen hedder det her ja, kapitel. kapitel mm. 9 er vi mm. nødt til. Og du vil gerne give et resume? Ja, det vil jeg. Som altid. Det er jo dejligt forudsigeligt, det her. <laughs> Jamen, i det her kapitel, der sker der lidt flere ting. Først så øh, oplever vi Filch, som er i øh, totalt krise og vildred over, at Madame Norris, hans kat, er blevet forstenet. Det skete jo så i sidste kapitel. Og Harry, Ron og Hermione, de påtager sig så sådan lidt detektivarbejde for at prøve at finde ud af, om, hvem det egentlig er, der har øh, forstenet den her kat. Også lidt fordi de selv er blevet lidt mistænkt. I hvert fald ikke anklaget, men de er blevet mistænkt for det. Og ja. han finger med i det. Så de er også interesseret i at for, ligesom, få for, for deres egen stier ind og vise, at den anden. Og undervejs i det her øh, detektivarbejde møder de så Hulda, fordi de er inde på øh, pizzahjælpet. Og det var lige foran pizzahjælpet, at katten blev forstenet, burde jeg lige fortælle. Ja. Ja. Og så øh, har de øh, Magiens historie, det her super kedelige fag, <laughs> hvor professor Bins er lærer, og han øh, fortæller sig om hemmelighedens kammer fordi Hermione spørger ind til det. Og det er første og eneste gang, at der er nogen, der har lyttet efter, hvad der er blevet sagt i den time. Ja, <laughs> um, det er korrekt. Ja. <laughs> og til sidste kapitel planlægger Hermione og Harry og hvordan de skal komme ind i Slytherins opholdsture ved hjælp af Polyju's delægstier. Ja. ja, og den scene kan vi nok alle sammen godt huske. Men øh, det ja. ligger ude i fremtiden. Det kommer senere. Det skal vi ikke tale om endnu. Men lad os hoppe lidt og elegant karaktererne. Ja, lad os det. Vi har jo valgt meget forskellige personer den gang, ja. fordi jeg synes, det var et svært kapitel lige at bestemme, hvem det var, man skulle tale om. Altså, Dumbledore optræder jo for en gang skyld. Han er jo faktisk ikke så tit med, så jeg havde også tænkt, det kunne være meget sjovt. Men der var ikke så meget at sige om ham, så jeg har, jeg har valgt tre, og du har valgt tre Jeg har tre faktisk andre. også valgt tre, men ja, tre forskellige. Lige præcis. Ja. Øh, skal vi ja. ikke bare skiftes til at tage en, og så kan vi diskutere. Altså, det er heller ikke alle, jeg har lige meget til, ved at sige. Det var fint. Det var fint. Jamen jo, selvfølgelig. Jeg vil gerne starte med Harry. Ja, lad os Vores ham. Uh, chosen warning. Han har jo det her konstante helte slash eventyr som jeg kalder det. Og det gør så, at han kommer i sobedasen, som sædvanlig. Det plejer jo ikke at give ham nogen problemer, sådan for alvor. F.eks. det skete tidligere i den her bog, det der med bilen, og det var bare fint, og jeg da ingen ko på isen, ikke? Men det er der så den her gang. Mm. De står ved øh, gerningsstedet, decideret, da alle kommer op på gangen, og de bliver jo fanget med fingrene nede i kaningen. ikke? Kane, ser, det <laughs> ser det ud, som om, ikke? Øhm, jo, det står... ser mistænkeligt ud. Det ser meget mistænkeligt ud. Og de bliver så hævet ned på øhm, Glitterrecks kontor med de mange portrætter af glitteræks smørhår. Og det her bliver de så også afhørt. Og Harry, han fortæller jo ikke helt andet Fordi, som vi hørte i sidste kapitel, så går han jo og hører stemmer. Mm. Han hører den her basilisk, der slanger sig rundt i tunnellerne og i øhm, kloakrørene, er det vel, hvad man gennem ja, afløbet, ja. som er i... Ja, som følger vækne på Hogwarts mm. og det er jo så også derfor at de kom derop til at starte med. Men han fortæller ikke helt sandheden til den her afhænger. og det kan de jo godt mærke. Snape han anklager ham jo også for at øh, lyve og foreslår at han bliver taget af Quidditch holdet og sådan noget ting. Men Dumbledore og professor McGonagall er sådan, lidt som et nej, altså han uskyldig indtil det modsatte er bevist. Ja, det er faktisk øh, her retsstaten på en eller anden måde ja. øh, gør sit indtog, altså i, i hvert fald på danske sige. måde at, at have retssystem på, ikke? At man er uskyldig til det modsatte er bevist. Lige præcis, lige præcis. Og jeg kunne egentlig godt lide den der øh, sætning som Dumbledore siger med, altså, der er ikke nogen anden års liv, der kan udføre den her form for magi. Og selvfølgelig er det ikke det. De aner ikke engang, hvad der er sket med katten. Altså, han står i flere minutter for at finde ud af, hvad der er sket. Og Man kan altså, måske bare lige prikke til den og så finde ud af, at den er forstået ikke. Jeg ved ikke, hvad den ser ud. Men det virker ikke så lige til. Så det er lidt sjovt, at de alle tænker automatisk, det må være ja. Mm. Selvfølgelig er det ikke dem. Mm. De er 12 år gamle. De aner ikke en skid. Det er bare tilfældigheder, ligesom det plejer. Men jeg synes også, det var lidt sjovt, det her med, at Snape, han var sådan. Ja, det kan jo godt være, at de var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Ja, han kommer faktisk til undsætning. Nej, det gør han Lid. nemlig ikke. Jo, at... han siger da, at måske var de bare på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og så siger han så, men... Gør han det? Ja, det gør han. Nå. Ja, okay, han siger men. Men det ser alligevel dusket ud. Du har ret. Mm -hmm. Så altså han laver den der sådan, ja... Yeah. Altså, det ser jo ud som om, <coughs> men må ikke, der er noget andet, i? Jeg... Ja, men så siger han, men måske de har lavet noget andet forkert. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, at han siger, at de har gjort det. Han ved det, godt, at de, kan de kan. ikke har gjort det der, med kan. Ja, det ved han godt. Men han kan godt mærke på dem, de lyver. Han, kan jo, øh, han er jo også tankelæser. Det er jo det. Ja. Altså, for han kan udmærket godt mærke på dem alle sammen. Jeg vil ved på, at Dumbledore også er tankelæser. Jeg ved bare ikke, om han Det tror jeg også han er. går så meget op i det der. Harry han siger jo også tit, at han føler, at Dumbledore ligesom gennemborger ham med sit ja. blik og læser hans han også, tanker. Ja. ja, det siger han også i det her kapitel. Ja. Han føler sig røngefotograferet af hans øjne, ikke? Mm. eller sådan en retning. Men ja, det, det fik mig til at tænke over. Vil Snape egentlig gerne have dem smidt ud? Altså, jeg ved godt, vi har oplevet mange gange, at Snape er smidt Harry ud. Men er det sådan, hans endgoal i forhold til alle de ting, som vi ved om Snape, i forhold til alt det her med Lille, og han skal beskytte hendes sønner og sådan noget, vil han så virkelig gerne have ham smidt ud, eller vil bare gerne straffe ham? Mm, ja, det er det, da svært. Jeg tror faktisk bare, at han vil straffe ham. Ja. Han ved godt, at det nytter ikke noget, at han bliver smidt ud. Fordi, altså, det er meget farligt. Han bliver nødt til at lære magi. Det er det. Han kan ikke beskytte sig selv, hvis Nej. han ikke går på Hogwarts. Og, og så, så døde lille forgæves og alt det der. Så lige præcis. Så det er også det, jeg tænker. Altså i sidste ende, så må der være en vis grænse for, hvor hvorvidt Snip kan gå i forhold til den her lyst til at udvise ham. Ikke? Altså jo. kan ikke bare sige, smid Harry ud. <laughs> han ved jo godt, at han ikke bliver smidt ud. Yeah, yeah. Så det var egentlig bare lige en, en, en lille ting i slutset over. Og så vil jeg også sige øh, alt det her med, at, at han hører stemmerne og ikke tør fortælle det. Mm -hmm. Som Ron siger at i den magiske verden. Da det heller ikke godt at kunne høre stemmer, som ingen andre kan høre. Og det er lidt, lidt min tanker tilbage på en snak, vi har haft tidligere. Ja. I forhold til øh, Harry og hans angst og hans øh, lurende psykiske ustabilitet. Ja. Som jeg synes er ret interessant at fortælle lidt mere om. Ja, og alle hans traumer. Lige præcis. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke, de, altså, at kan Rowling har ment et eller andet med... Det her med slangevisken og... Det tror jeg også, har gjort. ...med at han kan høre noget, som andre ikke kan høre. Men det gør det jo ikke mindre Nej. sandt og sådan. Nej. Og det er jo også sådan, skizofrene har det, at det, de hører i hovedet, er lige så sandt, som det, vi siger, de ikke hører. Eller sådan, mm -hmm. altså, det er jo for dem. dem er det jo sandt. Lige Liges. præcis. Vi lever i... <laughs> lige præcis. <laughs> vi lever i hver vores øh, virkelighed, ikke? Jo og tror på nogle forskellige ting, og har været vores psyke. Og, ja, jeg, jeg tror, ligesom, det er for at få en forståelse for, hvad folk, der har psykiske sygdomme, at vi skal ikke negligere det, og ja. vi skal heller ikke tage ned til dem. Hmm. Altså, hvordan sådan, det føles at stå der og have, have den her viden og opleve ting, som folk bare tror på. Vi kan jo også høre det lidt senere af kapitlet, hvor Ron han siger, at han spørger ham, altså, I tror på mig ikke? Spørger han så, Harry. Ja, det spørger Ron, Harry. Nej, det spørger Harry ja, til Ron og ham, Jonas, ja, ja, ikke? Og så Ron han siger meget hurtigt, men selvfølgelig gør vi det, men du må da indrømme, at det lyder lidt umuligt, ikke? Mm. Og så man sådan, det siger du lidt for hurtigt. Fordi der er nok en lille sådan, det lyder sindssygt, Er han vil blive vanvittig eller hvad. Ja, ikke? Altså, det lyder lidt som om Ron, han ikke er helt med på den der. Hvilket man nok godt forstår. Selvfølgelig. Fordi Ron ved nok ikke engang noget om, at man kan høre slanger i for det første. For det andet tænker man, hvor jo, skulle der være? Jo, det finder vi ud af lidt senere jo. At han godt kender til slangevisker? Du ved, det der okay. med duellering. Nej, man, man det er rigtigt. Med... Du har mig, du men det er nok ikke en øh, forklaring, men det er heller ikke en forklaring, han lige først tyrer Nej. til. Men de kan jo også tydeligvis godt se, at der er noget, ikke? fordi de følger efter ham op til et gerningssted. Så der må jo være et eller andet, der har fået ham derop. Det er klart. Det ja. er jo ikke pure opstivind, ellers ville det jo ikke, det ville være for random. Ja. At han bare lige biler sig ind, af der et eller andet, og så kommer de op, og så er der sket det der. Ikke? Og de har været sammen med ham hele dagen. De ved udmærket godt, at det ikke er ham, der har gjort det. Men alligevel, der er run sådan lidt... Det er den der skepsis, der er sådan lidt sjov, ikke? Jo. Fordi vi er i den magiske verden, hvor vi er vant til, at der er en masse uforklarlige ting, for os i hvert fald. Men der er så et niveau højere op, som også er uforklarligt for dem. Ja. For eksempel det her med ja, slangevisken eller psykiske sygdomme. Og ham, der har et problem med prophecies. Hvad, hvad? Ja, profetier. Lige præcis. Og hun ja. tror heller ikke på det. Hun synes også, det er virkelig... Spøtter og sådan noget. Hun synes ja. også, det er nervos, og det er det, der er så sjovt, fordi man er sådan... Jamen, det hele er jo... det er jo det er samme mm. som Det i gør. Men ja, det der med forskellige niveauer af, hvor crazy noget har lov til at være. ikke? Jo, jeg synes, ja. Jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide, at Harry har den her ting. Ja. Øhm, det gør ham også lidt altså fejlbarligt, og det gør, at man kan... Det gør menneskelig, ja. at han har nogle psykiske vanskeligheder. Ja, præcis, og det ja. gør måske også, der er mange, der kan identificere sig med ham. Mm -hmm. øhm, og det ja, kan altså, hjælpe dem. har ikke fucked op i hovedet. Det er sgu alle sammen plan. Det er vi da, ja. men jeg mener også, som du ved, så kan man ligesom også godt tænke, okay, selvom at jeg har de her problemer, som jeg har, så kan jeg stadigvæk godt være helden i min egen historie, ikke? Jo. Man kan godt være the chosen one, selvom man ikke er det perfekte menneske. Mm. Så det synes jeg faktisk er et rigtig godt budskab. Men også det der med, at han går og er alene med den her oplevelse. Altså, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som føler sig ensomme med et eller andet, mm -hmm. øhm, om det så er... En alkoholisk mor, eller en øh, psykisk sygdom, man har, mm. eller noget helt andet. Det kan være så mange et ting. Trauma et eller trauma, man det. selv har oplevet, eller øh, en nære har oplevet. Altså, jeg tror alle sammen, vi, vi har et eller andet i vores liv, som, det, det. som er hårdt på forskellige måder. Så jeg, jeg tror, det der med at være alene med noget, sådan som Harry er med det her, med at høre stemmer, det kan vi godt sætte os ind i alle sammen. Det er sammen. nemlig præcis det. Det er meget universelt menneskeligt at være alene med noget. Ja, kæmpe med sine indre dæmoner. Men apropos indre dæmoner, så led, synes jeg også, det leder os lidt videre til øhm, stadigvæk Harry, men til det, som Ron siger i forhold til Slytherin, efter vi får professor Bins forklaring om ja. himlenskammer. Fordi han siger, at han er nemlig sådan et eller andet med. Altså, hvis jeg havde fået at vide at have den, hvis han bare prøvede på at sætte mig i Slytherin, så havde jeg taget det første to hjem. Og der tænker Harry så bare, fuck. Ja. Fordi det er jo, jo. Det var det. Ja. Han skulle bruge jo meget energi på at få den til ikke så Sødtrems Ledvin. Så det, han har også den her indre ting, som han ikke forstår, hvor han er sådan at der er et der eller andet galt med noget inde i mig, jeg ved ikke, hvad det er, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Men en gang imellem, så kommer der et eller andet frem, hvor han hvad, hvad sker der? Mm. Og han, han ved ikke, hvad han skal gøre. Mm. Og det synes jeg egentlig også. Og han kan ikke snakke med Ron om det. Det er lidt Nej. interessant. Ron siger det her, men Harry, og Harry tør ikke mm -hmm. at sige. Jamen, det er faktisk for mig. Eller, ja. altså, de to er de tætteste. Det er Ron, som Harry er tættest med, måske også Hermione, og men, men alligevel så tør han faktisk ikke at dele det her. Så det okay. siger også noget om, hvor privat det er, det en oplysning det, det er for ham. Det gør det nemlig. Og, men det er jo bare, fordi det er så universelt i den her verden, i hvert fald blandt dem, at Slytherin og det, de står for, det er bare et ondskab, ikke? Altså, ja, det, det er også meget øh, sort-hvidt. Men, ja. ja, ja. men, men det er jo den oplevelse, de har, ikke? Det er det, ja. Altså De tror sgu, da Malfoy er aftageren. For det ja. <laughs> det er <passer> godt sådan <laughs> en Han er en lille lort. Men altså jeg tror, det er også, fordi Ron han er ret judge-mentor. Det var det, man øh, hører. Ja, i ja. forhold til um, det, han siger om Felch, øh, også i det her kapitel, hvor han er sådan mm. et da han finder ud af, at han er en fuser, der siger sådan, ej, det er jo faktisk ikke sjovt, men når det er fæls, så er det lidt sjovt, at han er en fuser. Ikke? Jo, man... fordi dem ser vi ned på. Ja, ja. Sådan, ja. det er sådan et, ah, så har du det godt nok elendigt, ikke? Jo. Er bare sådan, run for fanden. Grow up. Mm. Jeg tror egentlig, at, han, at det er nemmest at komme ud til Hermione, ja. som ikke har de samme fordomme, og som i højere grad vil være åben for det, Harry har fortalt. Men jeg tror aldrig, han fortæller det til nogen, gør han vel? Æ, Dumbledore jo. Siger han til Dumbledore? Ja, jeg mener faktisk det sidste, den her på. At ja. Harry har den her samtale med Dumbledore, hvor han fortæller, at Hatten egentlig først forsøgte, på forsøgte dem. at putte på, på sted hvordan øh, og I da <laughs> <laughs> øhm, Og hvordan skal, hvordan skal jeg forholde mig til det, hvor Dumbledore siger det der klassiske citat med, det er ikke dine evner, det er din valg, der gør ja, til den, du er. Ja, ja, ja. det er også rigtigt nok. Men det er også, altså, at han kun kan sige det til Dumbledore. Ja. Dumbledore er jo lidt gud i det her univers, ikke? Mm -hmm. så der er jo måske ikke nogen store konsekvenser, i den udstrækning vi siger det til Dumbledore, fordi Dumbledore er omnipotent, ikke? Han dømmer jo heller ikke. Nej, og det er nok derfor Harry gør det til Dumbledore, fordi ja. han ved, at Dumbledore er så øh, han holder sig udenfor ja, på dem. Det er, altså, det. Det det er lidt ligesom øh, skrifte ved en præst, ikke? Jo, lidt det samme koncept. Det kommer mm -hmm. ikke videre til nogen andre. Eller en psykolog, eller ja, en anden. Det kunne man sige. Øh, der er tavshedspligt. Ja. <laughs> en hver person der har tavshedspligt, sådan set. Ja. det er godt han får det vendt på, men det er jo også Dumbledore er lidt hans terapeut igennem hele den her bogserie. Ja. Kan man godt sige. Det er han, og nogle gange tænker man, at han burde finde en anden. <laughs> det, er det er ikke er altid de øh, helt øh, sunde valg, han, øh, Nej, men det er jo også, de også igen... Men, ja. Det er det, der, som vi også har talt om, som er gange før, det, er, at den her bogserie er så interessant, at selv de virkelig gode karakterer har også fejl. Mm. Og Dommel er overhovedet ikke uforvældbarlig heller. Nej. Han foretager også nogle valg, hvor han bagefter tænker, at det var godt nok det dummeste, jeg har gjort, fordi han har en eller anden idé om, hvordan der folk de handler. Mm. For eksempel her i femmeren. Hvor øh, han bare render rundt. Jeg skulle til at sige Dan Radcliffe. Hvor <laughs> Harry render rundt og bare sådan Er der ikke sådan nogen, der vil snakke med mig om det her? Jeg har bare behov for at få ind den her død. Og så er det så første når At de kan få brudt den her boble, ikke? Jo. Så ja, Harry. Der er meget endnu mm. med diverse psykiske problemer. Yeah. Så der er meget at snakke om. Jamen det kommer vi helt sikkert også tilbage til. Ja. Skal vi hoppe videre til Filch? Ja. ja. Det er ikke fordi, jeg egentlig har så meget. Men jeg beder bare lige mærke i en lidt interessant tænk med ham i det her kapitel. det er starten af kapitlet, hvor det er, at han er helt ud af den, fordi at Madame Norris er blevet forstenet, forstenet og alt det her, ikke? Mm -hmm. Og så, øh, så siger han, øh, min kat er forstenet, råbte han med øjne, der stod ud af hovedet. Jeg kræver, at nogen bliver straffet. Og det er det der med, at nogen skal straffes. Og det han er jeg faktisk ligeglad med, om det er den skyldige. Yeah. Han vil bare have en eller anden form for retfærdighed. Mm -hmm. Og det kunne jeg ikke lade være med sådan at sidde og tænke over, fordi der kommer J.K. Rowling også lidt frem med en morale, det der med, at vi, vi som mennesker måske nogle gange er meget hurtige til at kræve en eller anden form for konsekvens, også mm -hmm. selvom, at det egentlig ikke er den rigtige. Og det var også derfor, vi har et retssystem, hvor at tingene at vi ikke bare så laver hvad hedder det selv selvtægt. Ja. Der bliver nødt til at være nogen, der ligesom kan styre det, for ellers ja. så vil det gå helt galt. Men det sker bare heller ikke altid efter hendelsen. For nogle gange, så er der folk, der bliver dømt, bare fordi at der skal være nogen, der bliver dømt. Især i det amerikanske retssystem. Det er der nemlig. Er der jo mange, der sidder på dødsgangen, bare fordi, at de var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Lige ikke? præcis. Og, jeg kan, og det var nemlig lidt det, jeg fik sådan lidt en... Øh... Association til. Ja, det gjorde jeg. Men også hendes. Øh... Vi har jo først snakket om det der med, at J.K. Rowling har sådan lidt et had mod småborgerlighed. Og sådan mm -hmm. øh, det der pæne, udefra idylliske liguster. liv. Ja, lige præcis. Det har hun det rigtig svært med. Og Felt er på mange måder også lidt den type med, at han vil gerne have, at tingene skal være ordentligt. Og det er lidt lige meget, hvilke konsekvenser det så har. Ikke? Og, og ordentlighed er også, at en eller anden bliver straffet for en eller anden forseelse. Ja. Øhm. Det der med at gå rundt og skure ikke? Jo. Det er meget sådan husmoderligt på en måde. Det skal bare væk. Og han kan ikke få det væk, hvilket igen, minder mig, det undrer mig lidt, at Ginny har kunnet lave noget på væggen, som han ikke kan få af. Ja. Hvordan fanden kan det? Det der, er lidt sjovt. Faktisk, så er det uvist om han nogensinde får det af. Nå! No. fandt jeg ud af. Jeg slutter nemlig op med den der skrift ja. på væggen, også fordi nu var det kapitlets øh, navn, navn. ja Og det man mener faktisk måske, at han aldrig har fået det af. Så det stadigvæk står der den dag no. af. Det er lidt ligesom øh, dødsregalerne på øh, Dumstrang Ja. Dem fik de jo heller aldrig af. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, om de blev hukket ind i væggen på Domstrang, eller hvad de gjorde, eller om de blev skrevet med noget tekst. Ja, det er rigtigt nok, det er også. Ja. De, det skal er også ja. de skal nemlig også gå forbi det altid. Men de vender aldrig tilbage til, om det står der, så vidt jeg kan huske. Altså, der er aldrig nogen, der nævner det efter den her bog igen. Er der Nej, med? men det tror jeg også handler om, at man ikke rigtig bruger det toilet. Ja, det kunne man. Gang er ikke <laughs> en, der bliver brugt til Nej. noget. Nej. Og hvis man går på den, er det bare altså sådan altså en gennemgang. Ja. Men der er det så også ja. bare sjovt, ikke, at hele skolen ender med at komme derop. Ja, det er rigtigt. Det giver faktisk ikke nogen mening. Men mindre det er sådan en, man går igennem tit. Ja. Var der nogen, der råbte? Var det fordi fælles kom derop, og så... Nej, de, de kom bare alle sammen derop. Gjorde det ikke det? Jo, det tror jeg, hvad? Hvis nok. Kan du huske det Nej. Mm. <laughs> Nej, jeg tror, det er lidt tilfældigt. Altså, det er stor middagen er slut, og så ja. kommer de forbi der... Det er måske, fordi der har været så mange elever der nede, og de alle sammen går på samme tid. Jeg ved ikke, hvordan de plejer at forlade salen. Men det kan være, at det er lidt sådan en flaskehals-ting, så for at undgå noget flaskehals, så kan det være, at de har taget nogle forskellige ruter. Mm. Jeg ikke. det ikke. Det er også lige, men spændende, meget, ja. at, at hvis det stadigvæk er der. Ja. Yeah. Det er bare ja. sådan lidt sjovt, fordi Dommeldor vi jo nok godt kunne få det fjernet. Ja, og måske er det med vilje, at han ikke gør det. Det er jo det, man altid godt kan sige om Dommeldor. <laughs> <laughs> altså det der med at huske... Historien. Ja. Det tror jeg, jeg tror, at Dommeldor handler om respekt for historien, og hvad kan vi lære den? Ja, vi også gør det lidt pudsigt, at Magiens historie er så øh, havde et fag. Ja, det er på grund af Bins. <laughs> ja, men du ved sådan, den kontrast ikke, for vi ved jo, vi lærer jo, hvor vigtigt det er at huske, hvordan folk har gjort til også i forhold til Dommeldor, der lærte sine fejl mm. tilbage i hans ungdom, ikke? og at, det, at han blev ved med at mindes, det betyder også, at han er en, er en god person i dag måske. Men de lærer ikke rigtig noget af historien. Den eneste, der gør det, det er Hamione. Fordi drengene er ligeglade. Mm. Det er bare sådan et når vi lever nu, så hvad kan vi lære det? Det er lidt ligegyldigt. Det er i hvert fald sådan, det føles jo. i en eller anden udstrækning. Det er også sådan, jeg tror, der egentlig er mange, der har det. Personligt elsker jeg historie. og Overvejede også at læse det, faktisk. <laughs> men øh, det kom det så ikke til. Men fordi jeg netop synes, vi kan lære rigtig meget af forrige fejltrin. Det kan vi også. Og, og der er også nogle ting, som man skal huske i høj grad. Der er nogle ja. ting, som I ikke bare skal lade gå og glemme bogen. Fordi det er for eksempel 2. verdenskrig, men også mm. mange andre ting. Ja, det Jamen, var lige verdenskrig, Jeg sad og tænkte på. Selvfølgelig ja. var det verdenskrig, du sad og tænkte på. Men der er også mange henvisninger til verdenskrig. Ja, ja, ja, ja, etnocentrisme, ja. eurocentrisme, var ja. det jeg vil sige. Men det uh, yeah, var for meget at. Det er ja. en anden diskussion. Det er en anden diskussion, ja. Men det var egentlig det, jeg hedder til Filst. Ja. ja, det var også meget interessant, synes jeg. Men jeg synes faktisk også en lille ting i forhold til Filst. Det var um, det der med at Harry, han, uh, han tænker det der med. Åh, oh, han fik helt enig med, uh, med Filst, og stadig og grad, mm -hmm. men han havde også under sig selv. Men jeg var egentlig jo lidt glad for, at der var den der med, i det mindste har han det også dårligt over, at han har det dårligt. Altså Fils, ikke? Jo, Harry er jo ikke uden empati. Det er han jo ikke. Det er bare dejligt, at han tænker først på Fils for en gang i skyld, mm. synes jeg. Fordi det er jo også virkelig en hård situation. Fils har ikke så mange i sit liv ud Madame Norris. Han har jeg. godt med den års, tror jeg. Ja, tror jeg også. Jeg tror ikke, han er så gode venner med de andre lærere på skolen. Nej. Jeg ved ikke, om ham og Hagrid snakker sammen nogle gange. Det tror jeg ikke. Ikke Nej. den måde, kan du huske, at de til for forbudte skor? Den måde, han talte til ham på. Jo, altså det er fæls. rigtigt. Ja, men han synes nok også, at Hagrid er alt for blød. Det tror jeg, han synes. Ja. Så det er. Det, jeg kan godt forstå, at der Norris betyder meget for ham. Skal vi gå videre til en af dine? Ja, det synes jeg. Jeg vil gerne tale lidt om Jenny. Ja. Og det ved jeg, du også gerne vil. Ja, altså jeg er ikke forberedt noget om hende, men øh, jeg er altid gerne snakke om det. Men, men hun har jo været en baggrundskarakter længe, ja, og er blevet nævnt sådan hist og her. Hun blev nævnt hende to gange i det kapitel, og det er jo vigtigt, at vi lægger mærke til, hvordan der bliver talt om hende nu. Fordi hun har jo faktisk en ret stor betydning for den her bog, men opdager mm. det bare først til sidst. Fordi det er jo selvfølgelig hende, der har skrevet det her på væggen. Jeg mindes, at det var med kyllingeblod eller sådan noget. Ja, hun har i hvert fald dræbt nogen. Hun dræbt øh, en fugl eller en kylling ja, eller sådan eller. Ja, er nogle er dem der Hagrid passer Ja. Er det ikke nogle kalkuner, faktisk? Det kan godt være det er en ja, kalkun. Det er jo lige meget. Og så har hun skredet der på vingen, ikke? Jo. Men må en eller anden form for magi, fordi at det ja. så ikke kan vaske sig. Selvfølgelig. Jeg tænker dog også. Harry kommer derop, fordi han kan høre basilisken, ikke? Mm. Og uh, Madame Norris er forstenet, fordi hun har set basilisken. Og hun har så kigget ned i vandet, der ligger på gulvet inden fra toilettet af, og det er derfor hun ikke er død. Mm. Men hvordan er fanden ikke genieægtet? Jeg tror ikke hun kigger på basilisken. Altså, der hvor hun laver den der skriften på væggen, der er hun i sådan en form for trance, Ja, det måske... For, en... at Voldemort styrer hende. Ja. Og derfor tror jeg også, at han kan styre... Altså, øh, mm. jeg tror, at Voldemort styrer... Han taler gennem hende. Ja. Det giver... Og, og overtager faktisk hendes ja. krop. Ja. Um, så hun, hun er bare egentlig et, et, et hylster yeah. for Voldemort lige i den her situation. Og det er så der, og måske også derfor, at de ikke kan få skriftet fordi det er Voldemort, der har forbandet det op, Så det yeah. er ikke Ginny, der har skrevet det, det er Voldemort. Det er det, men med Ginny's hånd. Ja. ja, okay. Og det er også derfor, at Ginny ikke kan huske det bagefter. Ja, men det er jo så netop også det, der er interessant, ikke? Fordi Ginny, hun har det rigtig, rigtig dårligt. Ja, det har hun. Efter det her. Hun har om nogen... Det er svært i det her kapitel. Øhm, det er nemlig virkelig vigtigt. Jeg vil egentlig gerne læse. Hun, altså, Harry taler jo aldrig direkte med hende. Nej. Og det er, jeg ved ikke hvorfor, om det er, fordi hun ikke tør sige noget, eller om det er med vilje for, at vi ikke fatter altså, mistanke. Lige præcis. Øh, jeg tror, det handler med Harry er rigtig akavet, fordi han godt måske lidt fornemmer, at hun er vild med ham. Det tror, jeg faktisk, har også sagt det. Det tror jeg faktisk ikke, tror, jeg kan det? Jeg tror måske, hun er så generet, at hun ikke tør snakke til ham. Ja. Stadigvæk tænker han bare også okay, eller han er helt fred. Han er måske jo det der kært. Altså det var den der situation, vi, vi så hjemme i familien Weesjes hus, hvor at han stak <laughs> al i smør eller fanden det sande, var, ja. fordi at hun, det ved ikke. Nej, det var, var det hende der stak al i smør, det kan jeg ikke huske. Ja, jeg tror det var hende faktisk. Det var hende. Ja. Men han kan i hvert fald godt mærke der er et eller andet helt mærkeligt ved hendes opførsel, ikke? Så ja. han er bare sådan et, jeg ignorerer det bare. Ja. <laughs> det kan være, at hun er blevet sådan et eller sådan. Noget. Men jeg tror ikke han opfanget, at hun godt kan lide ham. Men de taler jo om hende. Run med hende på et tidspunkt. Vi får ikke nogen direkte repliker det lyder, som om Harry er til stede, men altså, han snakker ikke med hende, så det er lidt lykkeligt. Og så den anden gang, der er det så Percy, der taler om hende. Mm. Og der, der siger han så, det er efter, at han har fanget dem op ved, ved gangen, og de går og leger detektiver, siger han. Det sagde jeg også til Ginny, sagde Percy Ildert. Men hun tror stadig, at I bliver bortvist. Jeg har aldrig set hende så ked af det. Hun græder og græder. Du kunne måske tænke en smule på hende. Alle førsteårseleverne er fuldkommen forvirrede over alt dette. Og så siger Ron så, du er da fuldkommen ligeglad med Ginny, sagde Ron, hvis begynder var begyndt du er bare bange for, at jeg skal ødelægge dine chancer for at blive forfremmet til leder af vejledergruppen. Og det, der er interessant, det er, at Ginny er så mærket af det her. Mm. Fordi Hermione er også sådan lidt, okay, der er et eller andet helt mærkeligt, og vi skal få noget af, hvad det er. Men hun, Ginny har jo, ikke været, hun har jo ikke været til stede i noget af det her, så vidt vi ved indtil nu. Ikke? Mm. Det, men jeg tror, hun har en eller anden fornemmelse for, at der er noget helt galt. Ja, det tror jeg også. Øh, jeg kan også forestille mig, at hvis man bliver besat mm. af Voldemort, at man må have lidt ondt i kroppen bagefter. Altså sådan. Ja. <laughs> altså, der må være sådan nogle efter-sjenier også. Ja. Altså, hun må også fysisk have det rigtig skidt, faktisk. Ja. Og så derudover psykisk, fordi hun har de der... Måske nogle, nogle tidspunkter, hvor hun blækker af, hun ja. kan ikke huske, hvad hun har lavet. men er Men så er hun, vågner hun op et andet sted, end der, hvor hun troede. Ikke? Og, mm -hmm. altså, jeg kan godt forstå, at hun må jo også tænke, at hun er ved at blive skør. Ja, men hun... Øh, altså, vi, vi ser jo aldrig nogen det her fra Ginny's perspektiv, vel? Nej. Hun fortæller det selv senere til Harry, hvordan det var, men meget, meget kort. Jeg mener, det er i bog syv, og måske også lidt i Kørs Charles, tror jeg, hun fortæller lidt om det. Mm. Men det er ikke meget detaljer, vi får, men altså, så vidt jeg har forstået, så har han jo så skrevet med Romy og gået i dit liv, eller ja. Tom Riddle. Det er alt lige til. Skrevet med ham i dagbogen. Ja. Og så har han jo nok lukket hende lidt på samme måde, som han har gjort med Harry, hvor efter han så på et eller andet tidspunkt er kommet desideret ud af dagbogen og har overtaget hendes krop. Mm. Lidt ligesom det, vi ser ned i hemmelighedens kammer. Ja. Måske kommer han op som sådan et eller andet hologram eller hvad jeg så hun ved jo godt, hun har kommunikeret med nogen, som hun ikke må fortælle om til andre. Og hun har de der blackouts, så hun har nok en idé om, at hun er involveret i det her. Vel? Ja, det, det også Hvorfor hun har så det så dårligt om det. Ikke? Ja, men ved ikke, hvordan hun skal håndtere det. Lige præcis. Hun kan jo ikke sige det til nogen. Fordi... Nej, og det er jo det. Men hun har ikke nogen, der hun er fortrolig med heller. Nej. Hun kan ikke engang snakke med Ron og Percy om det, fordi de tror bare, det handler om, at hun er bange for, at Ron bliver smidt ud. Ja, altså. hun, er ked, at hun elsker katte. Det er også det, der ja. er Ron's forklaring, ikke? <laughs> ja. Altså, det er simpelthen... Ja, hun så. er bare ked af det, fordi hun er glad for katte. Altså. Og så siger han, at Madame Norris det er en lortekat. Det, er bare, vi kender hende. det handler ikke en skid om men Madame Norris. Hun er altså ikke også ked af det på Madame Norrises vejen, fordi hun ved, at hun har været skyld i det der på en eller mm. anden måde. Ikke? Men øh, hun ved udmærket godt, at der er noget, der stikker dybere. Ikke? Det er virkelig... Altså, det er jo at blive kritisk. Så, at ikke opfanger det lidt bedre. Fordi ja. Hermione, de, det er selvfølgelig også bare senere, men de får jo faktisk et ret tæt bånd, de to. Ja. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde dem veninder, men de i hvert fald det bliver de øh, på et tidspunkt. Som de bliver ældre, der, bliver, der vil jeg mene, at de bliver veninder, men ja. jeg tror måske, at Hermione, når hun først har fokuseret sig ind på noget, så tror jeg, at hun kan godt gøre svært ved at ske det der, det, der er omkring hende. Og det, der er vigtigst endnu, det er kammer. Og hun har ikke lagt to og to sammen. Hun kan ikke se, at det her har noget at gøre med Ginny. Hun tænker bare, at hun er en helt ny studerende. Mm. Så selvfølgelig er hun ked af det, og det kan være, at hun er lidt sensitiv. Og de har også set den måde, hun er omkring Harry. Hun er jo ikke lige så fri og glad, Nej. som hun er normalt. Fordi hun kan ikke rigtig håndtere det. Så jeg, de tænker nok, det er, fordi hun er ked af det over Harry. Måske bliver smået ud, fordi hun er forelsket ham eller snart. Mm. Jeg ved. Ja. Meget, ikke? Det er måske det, der har været hendes tolkning. Og det er jo så ikke tilfældet. <laughs> måske lidt. Men det meste af det er nok, at hun tror, hun er ved at blive og sindsyg. Ja, igen. Psykiske tilstande, der lige kommer frem på det. Det er faktisk mere, en meget... Altså, Særligt den her bog, synes jeg, handler rigtig meget om sådan noget her. Ja. Der er nogle af de andre, der er sådan mere... ja. Men den er jo også Lidt. Øh, inspireret af den tid, hvor hun, J.K. Rowling var sammen med den her voldelige ægte mand, hvor hun måske selv har troet, at hun var blive skør. Ja, altså, det har vi jo øh, også talt om tidligere. Præcis. Så, så, jeg, så jeg tror at bare, at den afspejler rigtig fint, hvordan at hun havde det på det her tidspunkt. Ja. Den mest i bog, det er der jo femmeren. Ho hej, den ja, er svært ja. Det Ja, Det bliver sjovt, når vi kommer til den. Der ja. er Harry godt nok teenager. Ja. <laughs> Han har det ikke så godt. Der. Men vi skal ikke til sorgen på forsvaret. Nej, nej. Det, der var lang tid til det. Ja. Men øh, yes. Det var det, jeg havde til geni. Ja. Så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om professor Bins. Ja. Og den har vi sådan set begge to. Så, øh, det er bare okay. Ja. Han øh, er jo det eneste lærer, der er et spøgelse. Mm -hmm. Og øh, det er lidt en griner historie, det der, de også nævner i kapitlet. jeg har at, vel ikke mødt ham før, har vi vel? Nej, jeg tror, det er faktisk er første gang, vi snakker ja. om Vince. så det var derfor, at... Er det ikke det? Vi nævner ham også, i Vi nævner ham også, Idan, siger Nå, okay. Ida. no det kan jeg ikke huske. Nø, Nå. lige meget. Vi øh, nævner ham lige igen. Og dem, der skulle have glemt <laughs> det, <laughs> inklusive os selv. <laughs> altså, jeg vil lige sige, sidste episode... Der havde vi øh, jubilæum. Ja, det havde vi. 30, 30 episoder af Ja. Så det er også okay. Ja. Man bliver gammel, eller man bliver sådan en som på sin gamle dag, ikke? så. Øhm. <laughs> vi har også prøvet nogle gange, hvor vi har gentaget nogle ting, fordi vi har simpelthen glemt det. Ja, hvor vi har sådan har planlagt en ting, og så kommer den anden bagefter. Det har vi snakket. Ja, ja. jeg synes, jeg får flashback nu. <laughs> Ja, ja. Nå. Det hører med. Professor Bins. Professor Bins. Og det var det her med, at han, han døde i sin lænestol, og så næste dag steg han op som spølte og, og underviste sig videre. Uda han havde at opdage. ikke opdaget det. Han opdagede engang, at han selv døde. Tror ikke? du egentlig, at han ved nu, at han er spølte? Ja. Okay. Og jeg tror også, det er lidt en øh, myte, at myte, man ikke skulle opdage, han var spølte. Fordi der er jo det der med, at man skal tage stilling på en eller anden måde i døden. Det er rigtigt. Og du... Øh, være spølse eller død. det lyder bare ligesom en dårlig joke, ikke? men hvorfor jo. tror du ikke han blev spølsom? Jamen, ja, han har jo nok haft en frygt for døden på en eller anden måde. Måske det der med, at så kan han ikke følge med i historien. Ja, og så tror jeg ikke, at han har været. Øh... Ja, altså, jeg ved ikke. Jeg tror også, at han er meget sådan øh, tro mod sin øh, lærergerning, at ja. han skal op og undervise. Og det kan ikke, der er ikke nogen undskyldning for, at Nej. man ikke møder op til sin time. Heller ikke, at man dør. <laughs> Nej. Jeg tror bare, at han er meget. Øh... Ja. Pligtopfyldende. Pligtopfyldende. er den gamle skole. Meget, ja. Hvilket er også det, vi kommer til at tale om nu, er jeg ret sikker på. Ja, og han er ingen god lærer, kan Ej. man sige. Altså, det er netop det der gamle skole. Han står og... Snakker og snakker og snakker, men han er overhovedet ikke opmærksom på, hvorvidt eleverne hører efter eller ej. Nej, de løber ikke og Ja, og han oplever ikke. Han ved ikke engang, hvad de hedder. Nej. Uh, Miss Grant. Ja. <laughs> øh, Granger, søge. <sir. laughs> ja, Grant. Hvad siger du? <laughs> Hun har lige sagt det. <laughs> øh, ikke engang Harry Potter ved, hvad han ved med. Altså, han er overhovedet ikke interesseret mm -hmm. i nutiden. Nej, han er, er han kun ikke. interesseret i historien. Hvad er det, han kalder Harry Potter? Han kalder ham også et eller andet. Åh, oh, det kan jeg faktisk øh... ikke huske. Nej, det var lige meget... Øh... Petrus eller sådan et eller Det er sådan Sikkert. noget helt forkert. Og øh, hvad hedder det, Simons øh, Finnigan han bliver O'Connagy oh, eller sådan noget. Ja. eller andet. Øh. Også noget, der slet ikke minder om det. <laughs> øh. Det er ret grineren. Øhm, det hedder jeg sådan lidt en lille griner over, der jeg sad og læste. Ja, men det, jeg synes egentlig hele den scene, jeg føler lidt, det er en øh, hvis man kunne hive den ud af bogen, at det ville være sådan en lille satire ja. på, hvordan Rowling synes, at nogen lærer opfører sig. Ja. Okay, at det bliver virkelig sådan overdrevet, hvor, hvor elendig han er. Jo. For som du siger, er, at han kan ikke engang huske deres navne. Og også det der med, at øhm, hermion, hun rækker hånden op, og han er sådan, er der nogen, der rækker hånden op? Kan man det? Og så er han sådan, ja, okay, unge dame, du, så kom. Og så og han er han sådan, nej, det kan vi altså ikke. Det giver altså ikke bruge min energi på, eller sådan noget. Og så ja. går han i gang med at fortælle igen. Og så rækker hun op i hånden op igen og afbryder ham. Og så er ja. han bare sådan lidt, what? Hvad sker der? Ja. De her unge mennesker, altså, det er overhovedet ikke overhovedet okay, sådan i forhold til, hvordan de har det i dag, så har vi det kun godt, må ja, ja. Nogle steder. Det var en anden der, tid. Der er nok nogle andre steder. Jeg kunne forestille mig, hvor der stadigvæk er kæftretretning på den her måde, men øh, ja, jeg altså, ved ikke. Man kan ikke. Helt klassiske forelæsninger, dem blander man så heller ikke. Det er rigtigt, men der kan man altså også godt... Altså, der er nogen, der gerne vil have for med at stille spørgsmål og sådan noget. Mm. Øh, men jeg kunne forestille mig sådan, at det er kostskolemiljø. Det er måske lidt, jeg inspireret af, ikke? Jo, jo. Ja, jeg, har lidt ud, eller, jeg har fundet ud af lidt om ham. Mm -hmm. Han blev lærer på Hogwarts lidt før 1975. Så det vil sige, at han har undervist Harrys forældre og den årgang mm -hmm. der. Men jeg kan faktisk ikke finde ud af, sådan, hvor gammel han er. Nej. Hvor lang tid han har været død, det ved jeg ikke. Men han har jo nok ikke været død så længe, når han blev lærer omkring 1975. Og han døde, mens han var lærer. Så han har jo nok død i 80'erne måske. Ja. Så han, jeg tror ikke, han har været spøgelse særlig længe. Nej. Jeg tror jeg, han er ung spøgelse? Det er godt måske at... kun 10 år. Eller sådan noget. Det er godt godt spørgsmål om, om han var spøgelse under eller mens han underviste Harrys forældre. Det tror jeg ikke, han var. Nej. Fordi at hvornår underviste han dem. Det han ja, gjorde ja. i. Det kan Men det har han jo gjort i 70'erne sidste ja, 70'erne. Ja, ja. Så det tror jeg ikke han var. Nej, jeg tror, han var menneske. Ja. Men jeg tror, du har ret, i at han havde nogle spylse. Ja. Men så er der ligesom, jeg tror måske, det der er med ham, det er, at han for det øjeblik han døde, der har han ligesom ikke kunne optage nye informationer, hvilket også derfor han er så røvig, altså ligeglad med Harry. Fordi han er sådan, alt det der med Voldemort, det er ikke sket for ham. Han kan ikke forholde sig til det. Det er for ny historie, ja. ja. Det, jeg, det, jeg tror ikke, han kan optage i hvert fald den type, han er. Han har ligesom bare sagt stop mm. det øjeblik, han døde. Og det var ligesom det, han nåede at lære af historien. Han er en meget interessant type. Vi ja. hader mm. ham alle sammen, fordi han er så piskedelig. Ja. Men det lyder egentlig som et spændende fag, altså, hvis man ikke havde ham. Ja, hvis der var en anden, der underviste det. Ja. Ja, det. Det tror jeg også. Også den der bog, Magin, øh, ikke Magiens historie, men øh, Hogwarts' historie, lyder også sindssygt spændende. Ja. Det okay. synes jeg også. Og det er jo faktisk også lidt hooked historie, han fortæller her med det ja. her med hemmelighedernes kammer, som han jo så nemlig. bliver nødt til at, at fortælle om. Øhm, mm. -hmm. Ja. Det, var en af det jeg synes, det var sjovt at de alle sammen at de kom op på biblioteket, og så var altså det lønt. Ja. Som sådan, nej, der er alligevel nogen, som er godt litop i det her, ikke? Ja, jo, der er flere end Hamilton, som har tænkt, at de vil finde ud af, hvad er hemmelighedernes er kammer precis. egentlig. Og det er sjovt, fordi hverken værken Ronald Harry tænker, at det er en mulighed, at de kan, de var sådan, nej, hemmelighedskammer, hvad er det? Nah! <laughs> <laughs> de venter jo på at andre finder ud af det for dem. Sådan er der nogle mennesker, der har det. Mm. Ja. De venter på det andre der gør tingene. Og de her to drenge, de skal lige op deres game. Ja. Men jeg synes, det leder os lidt hen til den magiske verden, med når du har flere. Nej. Nej. Så Friker. lad os... Uh, ja. Jamen, øh, i dag i den magiske verden, der øh, har jeg dykket lidt ned i hemmelighedens kammer. Men før vi kommer alt for langt ind i det, så var der faktisk lige en anden ting, jeg synes, vi skulle snakke om. Ja. Og det er, hvordan man laver afleveringer. Ja, lige præcis. Vi har jo faktisk taget den samme ting ja. begge to. Ja. Men det er også fordi, det her kapitel indeholdt ikke øh, så mange magiske ting, hvis man kan sige det sådan. Nej, altså der, der hemmelighedens kammer er jo ligesom det sådan store... Lige som bliver præsist. præsenteret. Og derfor har vi selvfølgelig begge to dykket ned i det. Mm -hmm. Men hvad, hvad har du tænkt på med det der med afleveringerne? Jamen, jeg tænkte bare, øh, at give vide, hvor langt det egentlig er. Ikke? Fordi ja. der bliver jo sagt, at de skal aflevere en stil i uh, magiens historie, som så skal være tre fod. Jeg siger, hvad fanden er tre For det er vi jo vant til. Enten så er det sider, mm. eller også er det ord, eller også er det tegn. Mm. Vi skriver jo alting på computer. En gang så har vi jo også siddet og gjort det efter sider og sådan noget. Men det er sådan... Det er bare lidt sjovt ikke med den her ja. målelængden, ikke? fordi det er ikke noget, vi er vant til at bruge i Danmark, så jeg tænkte. Det bliver vi lige nødt til at finde ud af, hvad fanden tre fod egentlig er. Og tre fod, det er 91,44 cm. Ja. så det er næsten en meter langt. Og så, Ron han siger så, at han har skrevet en stil på 2,2 fod, eller 2 fod, øhm, eller to fod og 2 to tommer, og det er så 67,5 cm. Så det er det lidt over mm. en halv meter stil, han har skrevet. Og jeg måler, hun har så skrevet en stil på 4,7, og det er næsten halvanden meter. Ja, hun har også Og det er også det, jeg synes, der var sådan et pusigt... Og en er med meget lille skrift til <laughs> at Det er nemlig det med den lille skrift, ja. ikke? Fordi det er jo lidt unfair, ikke? At dem, som skriver meget stort, de behøver måske ikke skrive så meget. Og dem, der skriver meget småt, de kan være nødt til at skrive rigtig, rigtig meget. Altså for altså, mig personligt, jeg vil komme til at skrive længere end dig. <laughs> jeg tænkte også, godt på skulle få det der læste. Jeg var så nåvågen, at jeg ville få en lang stil. Ja, <laughs> for hvis jeg skulle sidde og skrive så langt. Altså ja. det, hvis man så mine noter til det her, ikke? Altså, ja, du skriver jeg, meget småt. Jeg skriver side op og side ned. Der er måske lidt hermion lige af det der med mig i hvert fald. Så det var en det, jeg lige tænkte var sådan lidt pudsigt, egentlig. Ja, det synes jeg også, det var. Ja. Men så ja. kan vi så gå videre til hemmelighedens kammer? Det synes jeg. Jeg tænker, det, der, der hygger vi os så ja. lidt til. Jeg tænker, altså, nu ved vi jo ikke, hvad vi hver især har forberedt om hemmelighedens kammer, men øh, jeg kunne forestille mig, at vi faktisk måske for første gang har lidt af det samme. Ja. Det er lidt sjovt. Det er første gang, det sker, at vi har forberedt noget om det samme til det her segment. Det er nemlig rigtigt, fordi vi plejer altid... Jeg plejer at gå lidt mere til det magiske, og du plejer at være lidt mere samfundsorienteret. Ja. Eller sådan, hvis man kan sige det sådan. Mm. Det er lidt sjovt, men ja. igen, der var bare ikke rigtig noget magisk verden i det her kapitel ud over himmelighedens kammer. Mm. Så der er der ikke noget at gøre ved det. Men det synes jeg også er meget spændende at dykke ned i, ja. jeg sige. Fordi det er jo den her historie om det her kammer, som blev skabt af Slytherin. Mm -hmm. Salazar Slytherin som var med til at grundlægge skolen, og jeg tænker, at vores lytter ved nok godt, hvem, og hvordan er man leds det her, ja, og at det her kammer, og hvad der sker med det. og Det er rigtig sådan noget. Og det jeg er jeg skolen, vil dog altså. lige sige en ting ja. i forhold til det kammer, fordi jeg kiggede inde på Baltimore, mm. og der stod der, uh, professor Ben jo, at han lavede kammeret som et middel til at opbevare de her monster, som han skulle straffe dem, som ikke var værdige på, til at gå på skolen. Ja. Og han skulle så lave dem omkring det tidspunkt, hvor han smuttede eller blev besparket ud af skolen. Men inde på Pottermore, der stod det også, at der er nogen, der har overvejet, om det måske også kunne være en mulighed, at han havde lavet det, inden mm. han ligesom blev sparket ud. Altså noget tid inden, og havde egentlig planlagt at bruge det til noget andet. Ja, det, det er jo et godt spørgsmål. Ja. Det, der var, var, var hypotesen så, at han kunne have bygget det her kammer som lidt et, et hemmeligt, træningssted i forhold til mørk magi, så han kunne have mm. sine elever med dernede. Så det, de andre ikke var så interesserede i, at eleverne skulle lære, det kunne han så tage dem med ned i Hemlands kammer, og så kunne de øve mørk magi. Det synes jeg egentlig lyder meget pladsigt. Ja, det vil jeg sige. Det, det vil ikke overraske mig. Nej. Men at kammer så har fået en anden funktion efter, at øh, han blev sparket ud af Lipsis. de andre tre det kan da godt være, at det er det, han har det tænkt med det. Der stod også derinde, at kammeret var blevet udsmykket meget grandiøst. Altså det der med, at han er den eneste. Han har fået sådan et stort, sådan han ved ikke, Han er den eneste, der har en status af sig selv ja. på slottet. <laughs> og det er bare et stort face af ham, der sidder og sådan... Og så kommer der sådan den der slange ud af hans mund. Ja, ja. Men det er bare... Han virker som en pussy type. Og det ærger mig lidt, at vi ikke kender mere til ham. Ja. Kan du ikke huske dengang, da vi snakkede om de fire huse? Der havde vi en snak om, hvorvidt han egentlig måske mere var bange for end hvorvidt han egentlig ikke brød sig om dem, ja. altså om han ja, ja. havde eller had til dem. Ja. det giver mig lyst til at vide mere om ham, fordi han virker som en, en type. <laughs> ja, tror jeg sådan. også, han er. Ja, det er, jeg, jeg ved ikke mere om ham. Nej, egentlig. vi ved nej, ikke mere om nej, ham. Nej, der er ikke mere sagtens. Han blev sparket ud af Griff altså, Han blev sparket ud af Hogwarts, og så er det ligesom det, vi ved. ikke? Ja, og jeg ved heller ikke, hvad han gjorde efterfølgende, faktisk. Nej. Altså han fik, jo, øh, han fik jo en masse efterkommere, for ellers ja. ville der ikke være nogen... Gornes familie, der ville ikke være nogen Voldemort, hvis han ikke Nej. havde fået familie. Og det, han har jo så også fortalt hans familie om himmelens kammer, fordi ellers så ville det jo ikke være en legende, vel? Præcis. Æm, så, så det ved vi. Men... Og det er jo faktisk også blevet åbnet flere gange. Ja, det er Og korrekt. det var jo måske noget af det, vi lige kunne dykke lidt ned i, fordi dem, vi kender til som almindelige læsere, mm -hmm. det er, at det blev åbnet første gang i 1943 af Voldemort, mm -hmm. og så i 92 af Dini. Slags Voldemort. Ja, slags Voldemort, <laughs> og så i 98 af Ron og hamione der, var de skal ned og ødelægge den her hårgros. Men det er dem, vi kender til. Men det er faktisk også blevet åbnet flere gange før af andre af Salazar Slytherins efterkommere. Blandt andet læste jeg, at da man lavede det her rørsystem i 1700-tallet, så var der en elev, der hed Corvinus Gaunt, som var Slytherin-elev og som var efterkommer af Slytherin. Og han sikrede sig så, at kammeret blev bevaret. Mm -hmm. Og at der kom en, øh, en anden, altså at nedgangen til kammeret så blev via toilettet og sådan lige noget. Ikke? Øhm. Det var på det tidspunkt, hvor de skulle have toiletter Præcis. Og de skulle og have en en klorkering igennem hele skolen. Ikke? Og der var det lige præcis der, hvor nedgangen var, at de ville placere et toilet Ja. Og det fik han jo så reddet. Men det er jo det, er det der sådan er sjovt, at han har vidst også, hvordan man åbnede det. At det har været faktisk helt op til 1700-tallet, at det har været så kendt en hemmelighed at han endda har vidst, hvordan man skulle åbne kammeret. Ja, og det er netop det. Altså, at Salazar Slytherin må jo have videregivet den information ja. i generationer. Det er det. Så det må jo være derfor, han ved det. Og så er den viden gået tabt på et eller andet måde mm. på et eller andet tidspunkt i 1800-tallet eller i 1900-tallet, og så har Voldemort selv fundet frem til det. Det er nemlig det. Men ting er jo også, det, det ved vi jo ikke endnu, fordi vi har jo ikke mødt Gorn-familien endnu. Det gør Nej. vi først i Bo 6, hvor vi ser dem i nogle flashbacks. Ja. Og det er jo som sagt Voldemorts familie, ja, der er Korn familien. De er jo alle sammen slangeviskere. Men fordi de har den her mærkelige forestilling om, at fuldblodet er bedst, så gifter de sig med hinanden og får børn med hinanden. Mm. Og det er derfor, det de bliver så øh, indavlede. Inavlede, ja. Ja. De, altså, de og De bliver i fuldstændig vanvittige ja. alle sammen. Og øh, sådan lidt, lidt nogle vandskabninger, Fordi at de ja, gifter sig på kryds og tværs af familien. Det er jo faktisk et under, at Voldemort ikke er mere fucked, end hvad han er. <laughs> ja, ja. Fordi han er jo ligesom endepunktet for det. Ja, han er jo også, også rimelig... Og oh ja, ja, ja. Øh. Altså, han er sindssyg, men altså, øh, han, er, han er jo ikke en vandskabning. Nej, nej, han er ikke... Øh, øh. Og han er dygtig. Ja, ja. Altså, ja, det, det er fordi, du tænker, at man ofte altså, også har problemer med lavere intelligens og sådan det noget. Er man er er det er hvis det er, Et produkt er Og af. det ser ja. man jo også i hans morbror. Han er jo fuldstændig sindssyg. Mm. Og hans mor er jo heller ikke særlig god til at udføre magi. Det er jo selvfølgelig også, fordi hun bliver terroriseret af sin familie. Mm. Nu snakker vi meget langt frem til at ked af er heller ikke særlig dygtig. Han er ikke særlig dygtig så det er hans bedstefar heller ikke. Så det er egentlig utroligt, at han er i stand til det, han kan. Ja, altså, det er det. Det er da succesfuldt på en eller anden måde, selvom man ikke må sige det om Voldemort. Men, uh... Jamen, det en ting af hans evner, og en anden ting af hans karakter. Ja. Altså, jeg synes også, det er to forskellige ting, vi snakker om. Det er det Som Dumbledore nok vil give os lige, at en mm. ting er, hvad du kan, og en anden ting er din valg. Ja, øh, Fordi er han er en dygtig. Vi må jo anerkende, at Voldemort er en dygtig troldmand, eller var en dygtig troldmand, ikke? Nu mm -hmm. er det, det jo snart 20 år siden, han døde. <laughs> det, må, det bliver vi jo nødt til at anerkende, at han var. Det, alt sikkert. andet vil jo være... Men det er måske forkert. også det, han har mærket af sin, øh, sin familie, det er i hans sind, fordi han har altid været und Ja, det er det der med, at der er godt og ondt i alle mennesker, men for ham har det i hvert fald primært været ondt. Ja. der har fyldt. Det er det. Og, det, er også og det har man lidt på fornemmelsen, at det har været altid. Altså, ja. Det er nok blevet fremprovokeret også mm. med den opvækst, han har haft. Ja. Han har jo ikke haft så nem en opvækst, som vi også kommer tilbage til. Men, men og jeg tror også, at der det er noget i ham. Ja, det gør jeg også. Men jeg tror også, at der er noget genetisk på en eller anden mm. måde i mm. ham, eller et eller andet i hvert fald, som, som også er med til at ja. fastholde ham det, i det. den her ondskab. Det, det. De er noget af det der Slytherin, men det er også noget af det der indhold. Ja. Det er det. Og det er jo igen det store spørgsmål, vi kommer til at diskutere på et tidspunkt. Vil det her have ændret sig, hvis hans mor ikke var død? Og ja. det er noget, måske et spørgsmål, vi skal gemme til en anden ja. Eller hvis han havde øh, blevet adopteret af far, ja. altså, og havde levet, vokset op i en hvis faren var, Eller Hvis faren var blevet sammen med moren, mm. ja, i stedet for at have forladt hende. Der er så mange andre scenarier, ja. som man kunne forestille sig vil have en indvirkning på, hvordan han bliver. Lige præcis. Voksen, ja. Lige præcis, Men den Men det er tager en anden snak, ja. Men det er sådan en snak, ja. <laughs> Nå, videre til kammer. Ja. Hvis der er mere at sige. Jamen det er der. Jeg ved for eksempel eller jeg læste for eksempel ind på Potterwiki, at grund til at der er vand inde i kammeret, mm. det er fordi at det blev oversvømmet på et eller andet tidspunkt kort før 92. Ja. Så det er ikke normalt at der er vand derinde. Nå. Men det bekræfter jo også lidt den der teori om at kammeret blev lavet som sådan et, et, et rum hvor man kunne øve magi, eller sådan sådan lidt upraktisk der er vand. Ja, ja, ja. Øhm, for guds skyld. Men det er som en oversvømmelse. Og slanger, de har det jo også bedst, når det er sådan, varmt ja. og tørt. Ja, præcis. Nogle så, slanger, der er jo så fugtigt dernede. Ja. Ikke? Jeg ved ikke lige, hvordan basilisker øh, lever. Men, nee. øh. Det synes jeg også. Vi gemmer... Altså, basilisken er, er jo senere, dybt ja. interessant, men vi gemmer den til, at vi rent faktisk mm. møder den, vil jeg også mene. Jamen, det er virkelig, virkelig interessant. Jeg synes også en anden ting, der var lidt sjovt, som jeg læste inde på Pottermore, det var også det her med, at grunden til, at legende videre, fordi kammeret er jo ikke blevet åbnet med Basil, Altså, basilisk kan ikke kommet ud før... Riddle gør det, han gør. Er det 49 eller sådan noget? 3-4. Ja, jeg, jeg kan ikke altid lige huske dit årstal Det er ligesom ikke kommet ud før, men der er gået et rygte i mange, mange, mange, mange hundrede år om, at den var der. ikke? Og dem, der også har ført det her rygte videre i høj grad, det er jo også Garnd-familien selv. Fordi de har gået rundt, og så har de pralt af, at de havde en hemmelighed, som ingen andre havde. Og så har de jo fortalt om det vidt og bredt. Ikke? Og folk de har var sådan i fuldstændig... Vanvittig. Selvfølgelig er der ikke noget monster, vel. Det er faktisk først indtil det her, det sker i 43, at det går op på folk, at det måske er rigtigt. Og som vi har fået ved, at professor Bens, der er virkelig mange, der har været lede efter det, men de har ikke kunne finde det. Og hvorfor? Fordi de ikke er mm. Så, ja. Yeah. Ja, lige præcis. Jeg har en lille sidste fun fact om det her kammer. Og det er sådan lidt uh, behind the scenes fun fact. For jeg læste nemlig, at uh, da de skulle lave den her filmscene, som der kommer til sidst i bogen. Dig og de... Filmfacts. Jeg elsker alle de der funfacts. Men det var noget jeg læste ind på Potterwiki. Den der scene hvor Dini ligger på gulvet. Mm -hmm. Så var det der gulv, så mega koldt, at de blev nødt til at give hende øh, en varmedunke ind under tøjet, fordi at <laughs> det er simpelthen, hun hun ellers det var bare, vi får hypotermi næsten, ja, den ikke på ja, gulvet Fuldstændig og blev til ikke hvad. det var sgu så koldt. Gode. Og det tager jo lang tid at lave de der scener, ikke? Så der det, det blev sgu han hele tiden øh, frisket op med nye varmedunke hun under under kostumerne. Kort sagt frosser sin røv Ja. <laughs> så øh, det kan man lige tænke over næste gang, man ser den der scene, og prøver at se, om man kan se det. Spotten var med dunk. Ja, under tøjet. Ja. ja. Ej, det er være meget sjovt. Ja. Yeah. Det er godt med de der filmfacts. Jeg skal også på et andet i de der museer, og så lige have tjekket nogle ting ud. Ja, nok. skal vi da. Nok om det. Skal vi hoppe videre til frileje? Yes. Ja. Det her kapitel havde jo ikke så meget andet end egentlig plot. Det er jo egentlig meget historien, og ikke så meget... Det er et vigtigt kapitel i forhold til bogens ja. handling, kan man sige. det men driver øh, handlingen frem, ikke? Det gør det. Men for os om sådan øvrige detaljer, der er det sådan lidt tricky. Så derfor øh, har vi lytterspørgsmål den her gang. Ja, jeg og tænkte, det er en god, idé. en god anledning til lige at få øh, svaret på nogle af dem, ja, der har skrevet det. til os. Vil du ikke starte med et? Jo, vi har et lytterspørgsmål fra en, der hedder Mie som spørger, jeg tror faktisk vi har svaret ind på Facebook, men det kan alle andre jo ikke se, Nej. så derfor kan vi jo lige svare på det her. Men min hun spørger, hvordan var jeres forhold til Snape første gang i børne, Fordi at hun synes jo simpelthen at Snape var den største jul i hele verden, og hvorfor kan dommeren dog ikke se, at han er ond og alle de der ting mm. ikke? Og øh, jeg vil svare mig sådan hedder jeg det os. Ja. Første gang at jeg fik, jeg fik jo så bøgerne læst højt, men der kan jeg huske min far, og jeg, vi lå helt og var... ind til den sidste. Nej, læste selv, men Saxon læste min fars højt. Men du finder jo ud af det i sekseren. Det er jo først du finder ud af, at Snape er Ja, men da sekseren sluttede, Nå, ja. Ja, der, ja. Der, dræber Snape, äh, der dræber Snape jo så øh, Dumbledore. Ja. Og jeg kan huske den der aften, hvor mit far jeg mm. jo ja, sådan, nej, det gjorde han bare ikke. Altså, ja. Fordi man havde sådan et lille håb inde i, at det kan jo godt være, at ret. Ja. Og så sker det der, og så tænker ja. man, nej, det havde han ikke. Det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg havde det på præcis samme måde, fordi jeg aldrig kunne udstå Snape. Jeg havde altså tænkt, han var sådan et kæmpe overhold, Og en forfærdelig menneske, og det er jo tydeligt for den at, øh, altså, at nogle gange så overdrevet Ron og Harry lidt, ikke? men altså er jeg jo virkelig bare den værste. Og så skete det der med Dumbledore. Dumbledore i højere grad, som som åren er gået min yndlingskarakter, men det var bare, det er den værste død for mig, det var Dumbledore, for det var bare sådan lidt, nu falder verden sammen. Mm. Det her univers kan ikke fungere uden Dumbledore han er den den person, der sørger for, at tingene nok lykkes i sidste ende, uanset ikke? Så jeg var også bare sådan lidt, what the fuck? Ja. Og der så, så kom til det der i syverne, ikke? Og vi fandt ud af, at han altid havde elsket det lige, og han gjorde det for Harrys skyld, jeg ved ikke hvad. Ja, det for... faktisk var et bestilt mor ja, fra et dobbeltårs ja, ja. Det havde a han også gået under kontrol. En aktiv dødshjælp på en eller anden måde, Ja, det kan man sige, ja. Og der, der var jeg bare sådan, Mind blown Ja. Det var det største fuck" som det hedder, ja. ikke? at man, man er overbevist om et, og det tror jeg, alle læsere har været. Det ja. må jeg sige. At jeg tror, at det er få, der har kunne øh, gætte ja. den drejning, det lige tog. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen. Nej, og den, ja, der siger det, de lyver. <laughs> jeg selv var i hvert fald overbevist om. Efter at øh, den der scene skete, ja. hvor han ja. dræber Dumbledore, der var jeg, okay, han ja. var ondt. Jeg gik stadigvæk og håbede på, at Dumbledore han kom tilbage jeg havde ja, ikke sted... en eller anden form for genopstående ja, ja, ja, eller sådan noget ja ja der var lidt spøgelse eller, et eller andet. jeg kan bare ja. huske at det var bare sådan jeg kunne ikke forestille mig hvordan det fungerede og det hele sådan starten af bog 7 den var jo bare sådan de render rundt ud i de der skove med passen det har det lykkedes jo aldrig nej jeg er jo bare det var den helt... værste campingtur det der <hød>: Det er det virkelig jeg synes det var men jeg elsker Snape i dag men det er også fordi Alan Rickman er bare en fantastisk snep der mm. spiller ham selvfølgelig i Harry Potter filmene han er jo den dygtigste og det var en meget stor sorg for mig da han døde sidste år. Det var en dag. Ja. Der var så mange andre, der døde sidste år. Men Alan Rickman, han var godt nok. Ja, jeg sted. har det på samme måde. Det, jeg var faktisk også virkelig ked af det, den dag. <laughs> og det er jo skørt, fordi man kender ham jo ikke personligt Nej. vel, men jeg føler alligevel sådan en eller anden form for, for bånd til ja, ham. Samme her. Og sådan har jeg det jo egentlig også med, med vores tre hovedkarakterer, Harry og Hermione, som jo så er ked af det i virkeligheden. Men jeg, men jeg har også en eller anden ja. ting for dem, så hvis de skulle kom galt af sted, eller et eller andet, så ville jeg da også blive ked af det. Ja, ja helt sikkert. Altså, du tænker jo skuespillerne? Ja, altså skuespillerne, ja. ja, ja. ja. Er det rigtigt? Så. Men, øh, ja. Ja. så vi blev heller ikke, vi var heller ikke øh, alvidende? Det var vi ikke. Mm. Og det ja, som jeg tror, jeg også skrev til Mie, så tror jeg, at det her det er lidt af endnu en morale fra, fra J.K. Rowling, det der med, at vi ved ikke, hvad der foregår bag lukkede døre. Altså Nej. sådan, udefra ser virker Snape jo som verdens største onde idiot, ikke? men mm -hmm. bag facaden, så er han jo nok den, der har gået med allermest kærlighed til Lille i mm -hmm. hvert fald. Ikke? Måske ikke til andre, men ja, til Lille. På, på sin helt egen, meget mærkelige måde. Men, <laughs> men, ja, det er men, også en anden snak, ikke? Det er også en anden snak, men jeg tror bare, at det, jeg vil frem til, det er, at J.K. Rowling har også med vilje lavet det her mindfuck for os, fordi mm -hmm. vi skal lære af, at vi ikke altid ved, hvordan folk egentlig er. Vi kan ikke vide, hvad det er, folk de går og dealer med, og hvad deres intentioner er, hvilke ting de gør. Og det er vigtigt, at vi husker på det. Mm. Ja, skal vi tage det næste lytterspørgsmål? Det vi. vi fik nemlig et lytterspørgsmål serveret på Facebook i går i ja. en besked af Lasse. Og han spørger så, blev en egentlig bumpet under 2. verdenskrig? Fordi det var i forbindelse med vores liveshow i Odense, der talte vi lidt om hemmelige steder. Og der nævnte jo bl.a. diagonalstred. Og så har jeg prøvet at researche mig frem til et svar på det her. Og der står, ikke en fucking skid. Nå. Nogen steder. Ja. Overhovedet ikke. Der står ikke noget som helst med, hvordan det er blevet beskyttet under 2. verdenskrig. Men jeg tænker at til gengæld, at vi kan have en lille snak ja. om, hvad mulighederne er. Ja. Fordi jeg vil mene, at det er ret sandsynligt, ud fra de ting, vi ved om beskyttelsesbesværelser og travlmand generelt, at jo, er nok er blevet beskyttet på samme måde, som Hogwarts bliver beskyttet og The Borrow. Øh, Vindhuset. Ja, vindhuse, ja. Alle de her magiske samfund, de bliver jo beskyttet mod særligt troldmænd, men også mokler. Mm. Som det må jo være oplagt, at som nazisterne har kastet bomber over London, så har de også lavet simpelthen sådan en kubel over diagonalet Og jeg forestiller mig også, det er noget vi har talt om lidt tidligere også, at øh, vi ved jo, at troldmændene de var gode til at beskytte deres moklenaboer mm. under krigen tidligere, fordi at man bliver nødt til at hjælpe sin næste, ikke? God kristen budskab. Mm. så det de nok også beskyttet dem, der bor boet i nærheden, mm. og inkluderet dem ind under den der besværgelses-ting. Okay. Vil du ikke mene, at det er så jo, meget plausibelt? Jo, jo. Jeg, jeg forestiller mig lidt, at jeg kan huske, at der er på et tidspunkt, jeg tror måske, at det er i uh, bog 4, hvor vi hører, at de laver den her, med, i forbindelse med verdensmesterskaberne, mm -hmm. så laver de den her besværgelse som gør, at når mokler kommer tæt på, så kommer de lige pludselig i tanker om, et eller andet, de har glemt, og så ja. går de den anden vej igen. Altså, sådan, der er som om sådan en atmosfære, de ja. ikke kan komme for tæt ja, på ja. Og jeg kunne forestille mig lidt det samme, man har lavet det opad i luften. Ja. Sådan at dem nazisterne i flyene, mm. ikke, eller tyskerne i flyene, burde jeg sige. Fordi det var ikke, det var ikke kun nazister. Nej, præcis. Og det var heller ikke alle tyskere, der var nazister. Så det er sådan den der, nej. ja, det er en anden snak. Men, men dem, der har været i flyene, mm -hmm. har måske så fløjt udenom. Altså ja. sådan i den der kubel der. Ja. Altså man kan sige, ja. ting er jo også, det ser vi under Battle of Hogwarts. At, nej, det var måske ikke Battle of Hogwarts, det var... Øhm, Sex, hvor at der er en Death Eater, der forsøger vist at flyve ind i Hogwarts, efter at Dumbledoreen har kastet sådan en, ja. en besværgelse over hele området. Og så flyver han ind i den der kubel og bliver sådan af. Ja. Jeg ved ikke, om vi nogensinde hørte det i bogen, men det stod derinde på Pottervik, for jeg slog nærmest de her besværgelser op. Ja. De her beskyttelsesbesværgelser. Så det kan godt få folk som til at pralle af, hvis de ikke er velkomne. Ja og man kan lave en kombination af flere forskellige besværelser. f.eks. for eksempel den du nævner, som får mokler til at glemme, hvad det egentlig var de skulle, og så mm. går de væk den anden vej, men man kan også lave sådan nogle lidt fysiske, og som også gør, at du måske ikke kan se, hvad der ligger inde bagved, hvem der er der og sådan noget ting. Yeah. så jeg forestiller mig, at det træder heller... også Hermione lave på et tidspunkt. Det gør hun nemlig ja. i forhold til deres campingtur. Yeah. <laughs> hun går jo hele tiden og laver de her besværelser hele vejen rundt om deres ja. telt. Og der bruger hun også en kombination af forskellige beskyttelsesbesværelser, som Harry også lærer bagefter, så han kan gøre det, når tingene er lidt rough. Mm. Så ja. Man kan sige, at området, der er magisk i London, er jo heller ikke så stort. Nej, så det er jo meget få kvadratkilometer. Det er meget få. Og det var jo ikke, altså størsten af London blev fuldstændig sønderbumpet, men det har jo ikke været hele London. Nej. Så man kunne jo godt forestille sig, at lige mm -hmm. ja, netop området omkring diagonalstredet har været... Det ligger ved Charing Cross Road, gør det ikke det? Jo. Ved du, hvor det er? Det er jo inde i London, men jeg ved, jeg tør ikke udtale mig om, hvorvidt den... Vej eller gade blev bumpet. Det Nej. ved jeg faktisk ikke. Det må det være ikke. Det kan være at der er en historiker, der lytter med, der ved det. Ja. Jeg har heller faktisk heller ikke slået det op. Men det vil jo faktisk være et rigtig godt argument for, eller imod det, vi sidder og snakker om ikke. Fordi hvis være. den gade er blevet synd og bumpet, så har man jo nok også ramt den magiske del, ikke? fordi det kan næsten ikke lade sig gøre andet. Men hvis den ikke er blevet ramt, mm -hmm. så kan det jo godt være, at den er blevet inkluderet under de her ikke? Er det. Er det. Men igen, som sagt, jeg mener, det var under vores allerførste live hvor vi talte om i stedet for magi. Der talte vi også om de her tidlige krige i magiens historie og alt det her. Om hvordan man egentlig havde forbudt magikere fra at hjælpe fordi man skulle ikke gøre opmærksom på sig selv mm. i forhold til de her krige, men hvor folk så rent faktisk valgte at gøre det alligevel. Mm. Så jeg tror, at de har i høj grad være med til at redde deres medborgere fra at dø, under de her åbengræber. Man kunne, altså, nu er der jo rigtig mange familier, der også er blandet som vi også har snakket om mm. flere gange, ikke? Hvor der er både troldmænd og mokler i samme familie. Ja. Man kunne også forestille sig, at man beskytter sin familie. Det tror jeg i høj grad, man gør. Ja. Og selvom man måske ikke må. Det tror jeg. Ja. Så vi har forsøgt at svare i hvert fald. <laughs> det var vores svar. <laughs> Fordi der er sgu ikke nogen information. Det kan godt være, at Charing Cross ville være den bedste måde at vurdere det på. Ja. Men nej. No. Og så har vi fået et lytterspørgsmål fra Ida, som er med i dag. Og øh, jeg synes næsten selv, du skal have lov at stille det, Ida, når du nu er her. Ja, det går på, hvorvidt om Voldemorts frygt for at dø i virkeligheden handler om hans frygt for at være svag. Man ved jo, at hans største frygt er at dø, og det er også derfor, at han laver Det er sådan en hel idé omkring det. Men man ved også, og det er også lidt relateret til bo 5, hvor han siger til Harry... Det er da allersidst, hvor han går ind i hovedet på Harry og sådan siger, at du er svag, fordi at du styrede det her med kærlighed og ikke er i stand til at kunne... At han ikke er... kommer ud over det. Ja. ja um, han, lader han lader sig påvirke af det. sig påvirke af det og er ikke et selvstændigt troldmand, som kan udføre de magter, han i virkeligheden besidder. Så min spekulation går også i virkeligheden på, om det, at han frygter i døden, i virkeligheden, det skal være et symbol på, at han i virkeligheden frygter svaghed at hvis han dør, så er han i virkeligheden ikke en stærkere troldmand end andre troldmænd og heks er. Ja, Altså det vil jeg sige, at det tror jeg egentlig i høj grad rigtigt, for det er jo at hvis han kan være udødelig og leve for evigt, ikke, så viser han, at han er bedre end alle andre. Og hvis han så dør, så er han jo bare ligesom... altså det er ja, så det, er han lidt det, det er jo det, vi ja. ser i den i sidste... At det er ikke den sidste scene i vores show, men Næsten. Den, <laughs> anden, sidste scene. anden sidste scene. Der er den der skideepilog, epilog, ikke? Fuck det. Men der, hvor han dør, i filmen, der ser vi, at han bliver til det her støv, ikke? Ja. Og forsvinder op i luften, og det er meget dramatisk. Men i bogen, der falder han altså bare pladask om. Og er et helt almindeligt, og er et helt almindeligt menneske. Ja. Og er ikke noget mere værd end alle andre, og der får en mere dramatisk afgang end med alle mulige andre. Han er bare menneske. Ja. Og det kan godt være, at han udført en masse skræklige og fantastiske godseøjn, godsetegn, som Oli Wander ville sige, ja. gærninger. Men i sidste ende skal han være som dø. Og jeg tror, at han kan ikke tåle, at han ikke er bedre, fordi han har altid fortalt sig selv, at han var noget mere, og alle andre mennesker er svage, så hvis han er ligesom dem og kan dø, ja. så er han også svag, så jeg tror ja. helt sikkert, du har ret. Det tror jeg også, jeg synes. Det vi finder ud af i forhold til Voldemort og hele hans psyke og hans syn på mennesket og verden og sådan noget, det er netop at han er bedre og højere hævet end alle andre. Han er et overmenneske, ikke? Han er et overmenneske, lige præcis og TK har jo selv sagt det her med, at han er lidt et symbol på Hitler, og Hitler ville jo heller ikke se sig selv som alle andre. Han var jo en fører, han var noget andet. Mm -hmm. Og det er Voldemort jo også, kan man sige. Der er rigtig mange paralleller mellem de to, så det, det er meget tydeligt, og jeg tror også helt sikkert i forhold til døden, at, at Voldemort har den her... Ja. med, at han skal være noget andet end alle andre, ikke? Jo, ja, det er nemlig rigtigt, det tror jeg også. Det er det, det, det, det, der lige pludselig inkluderer ham i noget eller hat-paraply, der hedder menneske, ikke? Jo. Hvis han dør, så... Så han bare er det samme. Ja, og en menneske er svagt, ergo... Er han også svag, Er ikke? han også svag til sidst, viser det sig jo så, ikke? Ifølge ham. Ja, det um. er han jo også. Ja, altså han har jo i hvert fald samme endelighed som vi andre, ikke? Altså. Og det er også interessant, at jeg har tænkt lidt på, hvorfor han ikke vælger at blive spølt men det tror jeg simpelthen ligger under hans værdighed. Jeg tror ikke, han synes, at spøgelser, sig... Spørgsmålet er, er han er, kan? Ja, men han er, som han er så fragmenteret og ødelagt ja. i at det overhovedet kan lade sig... Det er godt, han hvad, han har han har ikke kan en sjæl. Nej, nej, nej han kun en lille stump. Ja, mm. han er simpelthen, det tror jeg faktisk ikke, han ville kunne. Jeg tror ikke, han ville kunne blive et spøgelse. Det kan godt være, at han slet ikke har øh, styrke nok til det nej, til sidst, fordi han er så øh, sjældent ødelagt. Jamen, det er ja, de, ja. Jeg, jeg tror ikke, der Men er nok tilbage. Men jeg tror heller ikke, at det var noget, han ville have valgt, må jeg så sige. Fordi så vil han jo faktisk stå under mennesker. Både og? Fordi spørgsmålet er, om hans stolthed er vigtigere end hans frygt for døden. Ikke? Mm. Hvad var jeg tungest? Fordi jeg tror måske faktisk, hvis han havde haft muligheden, at han ville have været meget svært ved at gå døden i møde. Ja. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, Nej, men det er også det er interessant. Vi ved det er jo ikke. Fordi, svært. Ja, det er jo ikke noget, og vi finder aldrig ud af det, men det er jo spekulationer, kan man sige. Mm. Men det er interessant. Der går ligesom noget filosofisk mm. ind i den her snak og synet på netop død, og hvordan vi er forskellige som mennesker og tænker forskelligt om det. Fordi altså, dog frygter jo ikke døden. Men, men det gør, og derfor vil han aldrig vælge Nej. at blive spølse. Det gør han ikke. Og det, Sirius bliver heller ikke spødt. Nej, For han er også afklaret. Men Voldemort er så langt fra at jeg afklaret. Ja, man tager ikke de der skridt. Man går ikke så vidt på den måde, hvis man siger, okay, fint nok. Så tag mig. Så er det okay, at jeg dør. For sådan har han det ikke. Nej. Så jeg tror måske faktisk, hvis han havde haft muligheden. Jeg ved ikke, hvordan hans spøgelsesliv ville være. Det kunne være, at han så havde forsøgt at gøre sig selv til troldmand igen. Det ved jeg ja, ikke, om man han kan. han nok stadigvæk forsøge at kunne overtage andres kroppe i hvert ja, fald ja, på en ja, eller anden ja. måde. Ikke? Han vil nok altid søge efter en eller anden form for genopstandelse, tror jeg. Lige præcis, lige præcis. Øh. Der har jo også noget med det der genopstandelse med at leve videre i hans, ja, den datter, han så får i Cursed Child. Mm. også en helt anden snak. Ja, den åh, ja. Det er øhm, det. Og det er jo noget, vi skal tale om på et Det skal helt sikkert. Øh, når jeg har læst den flere gange. en gang. <løb> jeg har faktisk også kun læst den én gang. Ja. Men nu skal jeg jo snart over se den. Så det er jo det. Ja. det, er jo det. Øh, men altså, han har det her drive for at leve, der er så vildt. Ja. Så jeg tror faktisk, at han måske vil være blevet et Ja, jeg tror det ikke. Men det er fordi, at jeg tror... Du tænker, han... stolthed vejer ja. mere. Ja, jeg, jeg tror simpelthen, at han synes, det er under hans værdighed. Det er også under hans værdighed. Men er det vigtigt nok? Ja det er jo så det. Ja. Det kan man jo så selv tænke videre over, hvad man, hvad man tror. Det har været nogle interessante ja. samtaler i ja, ja. dag. Ja, ja, vi er da ja, kommet ja. lidt omkring. Jeg har faktisk lige en lille sidste ting til meta, så skal vi jo. lige tage den. Ja. Og det er en lille ting, men det er, øh, da vi snakkede om Bins, så sagde du, at han minder måske lidt om nogle lærer, man sådan selv kunne have haft. Ja, og det har hun så haft. Og det har Jacky Rowling haft. Øh, han er inspireret af en helt specifik lærer, som hun havde på universitetet, og hun fortæller, at han var sådan en type, der altid underviste med lukkede øjne, og han var ja. faktisk ikke interesseret i at kigge på eleverne. <laughs> Han var ret ligeglad med, om de var der eller ej. Uh, Og han, hun beskriver sådan, at han øh, stod deroppe ved tavlen, og så stod han og vippede frem og tilbage på fødderne på tæerne, med luk helt lukkede øjne, sådan i sin egen lille verden. Trance. Ja. Var han også historielærer? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad et fag han underviste i. Jeg ved heller ikke helt, hvad hun har læst, faktisk. Nej. Men det var i hvert fald en, hun havde på universitetet. Det har jo nok været til nogle forelæsninger, ja. han har stået sådan en dag. Men han virker også som en universitetsprofessor. Altså jeg vil sige, jeg har ikke jeg har haft så mange dårlige lærere, vil jeg sige. Ikke? Jeg tror, nogle af mine lærere lytter til det her. men jamen, jeg, jo, jo, jo, jeg har skam haft dårlige lærere i folkeskolen. Ja. og Jeg har egentlig også haft nogle dårlige lærere i gymnasiet og sådan noget. Men jeg synes, de lærere, jeg har haft på universitetet, har jeg faktisk været glad for. De har alle sammen været meget engageret, men jeg kan godt... Oh, sådan har jeg det ikke. Ja, dit fag er også meget større end mit. Så det kan også have en effekt på, hvilke mennesker, der underviser måske. Ja. Jeg kan godt se professor Bins over ved dig. Over ved mig også. Ja. I ved nogen, ja, det vil mm. jeg sige. Men nok om det. Nu vil jeg jo ikke til at træde nogen over tæerne. <laughs> jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det lytter til vores podcast. Nej, ja. men... men man ved aldrig. Det er, man skal passe på, hvad man siger. Det skal man. Det er ja. korrekt. Nå, men det er da interessant. Så er det måske decideret lille samfundskritik. Øh, jeg tror i hvert fald... Øh har. Det er ikke helt tilfældigt at han er som han er Nej. professor Bends. Det er godt. Han er jo ja. ikke altså han er ikke den værste lærer, de i fornydker for Guds ikke. Nej for og jeg synes er også Snebær øh, altså Og glitterlæg. Ja, og de der mindste er de, der er ikke bange for Bins. Altså, han ja, er bare ja. kedelig, men, <laughs> Det og uinspirerende, men han er ingen ikke en idiot. Nej, altså. nej, det er det, det, er det Altså, det har vi alle sammen prøvet at have haft et fag, hvor man tænkte, Gud fader, så det... jeg bare læse bogen, og så er det... jeg vil få mere ud af at læse bogen, end eller... at ja, ja. det. Det har jeg også prøvet. Ja. jeg har også nogle lærere på universitetet, der var sådan. Men øh... lige meget. Skal vi øh, til at slutte af med en lille quote? Yes. Og den vil jeg så gerne tage i dag. Altså, den quote, jeg har valgt, den leder os ligesom videre til det næste kapitel. For det her kapitel har været meget plotbaseret. Der er ikke så meget filosofisk, egentlig, i det her kapitel. Ikke andet, end at vi selv fik. Det fik vi selv frem. Det, <laughs> ja. det, det, det er vi i stand til at hive frem, men der var ikke nogen fantastiske Dumbledore quotes i det her kapitel. Så det må man jo fantasere sig selv til. Men øh, vi tager simpelthen den sidste del af kapitlet. Det handler om, at de vil gerne op i den forbudte øh, sektion. Op, mm. i, øh, biblioteket. op i biblioteket. Og have fat i en bog, som indeholder farlige elixier, blandt andet den her Polyjuice-elixier. Problemet er jo så, at de er gamle nok til at bruge den for politikation. Så de skal ligesom have tilladelse af en lærer. Og så siger Hermione så. Jeg tror, sagde Hermione, at hvis vi lader, som om vi udelukkende er teoretisk interesserede, vil der være en chance. Åh, oh, hold op. Den forklaring er der ingen, der hopper på, sagde Ron. Så idiotisk er ingen lærer her på stedet. Prik, prik, prik. Mm. Så kan man så gætte sig til, hvem de spørger, ikke? Jo. <laughs> og det kommer vi videre til i næste kapitel. just præcis yes. så øh, kan vi jo lige slutte af med lidt reklame igen <laughs> det er så dejligt <laughs> som vi har sagt tidligere så kommer vi til Silkeborg den 6. marts mm -hmm. og hvis man kunne have lyst til at opleve et show der er meget intimt på Silkeborg bibliotek så er man mere end velkommen det ja. er helt gratis ja. vi er meget søde i person kan jeg sige <laughs> det siger vores venner i hvert fald <laughs> ja det kan jo være, at de lyver. jeg ved, Jamen, jeg ikke ved helt... det aldrig. aldrig ved det. Nej. Og som sagt, så øh, skal vi også i Musikhuset den 27. Ja. Hvor vi, øh, vi laver et sagsnit. Og i den forbindelse kunne vi rigtig godt tænke os nogle interviews med nogle af jer lyttere. Så hvis I kunne have lyst til at stille op til det, så vil vi meget gerne høre fra jer. Det er de. og Dem, vil... vi har hørt fra indtil videre, det er alle sammen københavnere. Så øh, ja, der er nogle stykker, der er skrevet. Er de københavnere? Vil... Ja, de skulle i hvert fald ind og se det i københavn. Ja okay, cool ja, nok. Men det er lidt langt. Vi er, skal i Aarhus Musikhus. Det er korrekt. Så det øhm, andet det at det er det er det er s ja, ja så, så hvis der er nogen fra Jylland mm. der måske skal til Aarhus, vil vi gerne høre fra eller København når der tager til Aarhus. Mm. Det er sådan ja, ja. lidt så fint. Men det er ting er også bare at øh, I ved, vi er der. Vi står derude nok øh, en time halv time for enden, eller sådan så bare komme op. Ja, hvis man er intet. Ja, ja, man kan også bare gøre det impulsivt. Ja. Vi behøver ikke lave en aftale. Oh, det er bare okay. hvis I ser os deroppe. Så vil vi gerne have lov til at stille jer nogle spørgsmål. Yeah. helt stille og roligt noget på jorden. Vi er meget søde. Yeah. Det synes Jeg i hvert fald vi er. Det er jo altid et spørgsmål, ikke? Jo. Øhm, og så vil vi også gerne gøre lidt reklame for selv på iTunes, fordi I yeah. må gerne gå ind og give os nogle stjerner og nogle anmeldelser. Jeg elsker at læse dem. De er så søde. Folk er lige så dejlige, og vi læser dem alle mm. 100. Yeah. flere gange. Det varmer. Ja. Yeah, også det de beskeder det. vi får inde på Facebook, det er altid dejligt. Og spørgsmål og alt. Ja. Yeah. Bliv endelig ved. Det gør os kun glade. Jeg gør det nemlig. Yeah. Så tak for det og yeah. tak for i dag. Ja, selv tak. Mrs. Once again, you astonish with your gifts, Potter. Gifts of mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen.